«Розповісти про це? Чому я замкнув спогади в тій кімнаті?» «Так», – видихнула вона тримтячим голосом, негочнішим за шепіт. «І гадаю, що розумію, чому діти нікому нічого не казали. Деякі речі просто занадто, занадто страхітливі». «Для нас можливо», – сказав Дейв, – «але для дітей?» «Не знаю, Сара. Не думаю, що діти вміють розпізнавати чудовиськ із першого погляду. Їх цього мусять навчати батьки». На користь Арделії грало ще дещо. Пам'ятаєте, я казав про те, що коли приходив хтось із батьків, то діти немов прокидалися з глибокого сну. Так от, вони справді спали якимось чудернацьким сном. То був не гіпноз, принаймні я так не думаю, але щось дуже схоже на нього. І коли вони йшли додому, то не пам'ятали або в усякому разі не усвідомлювали, що було в тих казках і на плакатах. А от десь глибоко я гадаю, вони пам'ятали все чудово. Як Сем глибоко в душі пам'ятає, хто такий його бібліотечний полісмен? Гадаю, вони всі й досі пам'ятають банкіри, юристи, заможні фермери, що були колись слухнятками Арделії. Я й досі пам'ятаю, як вони, одягнуті у фартушки чи шуртики, сиділи на тих стільчиках і дивилися на Арделію, що сиділа всередині кола такими великими і круглими очима що скидалися на чайні блюдця. Мені здається, що тепер, коли темніше і налітає буря, або коли вони лягають спати і бачать увісні кошмари, ці дорослі знову стають дітьми. Гадаю, що таємні двері знову відчиняються, і вони бачать, як три ведмеді, три ведмеді арделії дерев'яними ложками для каші вишкрібають мізки з голови золотоволоски, а ведмежа натягнула на голову її скальп, із довгими золотавими пасмами замість перуки. Думаю, вони прокидаються спітнілі, немічні і налякані. От що вона лишила по собі нашому місту. Спадщину таємних кошмарів. Але ми ще не дісталися до найгіршого. Бачте, ці казки, ну, іноді і плакати, але здебільшого казки. Або лякали когось із дітей до плачу, або хтось із них... Утрачав здатність мислити чи непритомнів або що. І коли таке траплялося, Арделія казала всім, «Опустіть голівки і відпочиньте, поки я відведу Біллі чи Сандру чи Томі до вбиральні, щоб йому або їй стало легше». І вони куняли тієї самої миті. Неначі помирали. Коли я вперше побачив це, то почекав дві хвилини, після того, як вона вийшла з якоюсь дівчинкою з кімнати. А тоді підвівся і підійшов до дітей, що сиділи кружечком. Спочатку я підступив до Віллі Клемарта. "Віллі", прошепотів я і тицнув його в плече пальцем. "Віллі, усе гаразд". Він не поворухнувся. Тож я тицнув сильніше і знову гукнув його. Віллі не рухався. Я чув, як він дихає, трохи хропе чи сопе, як часто буває з дітьми, бо вони ж постійно бігають застуджені, але він усе одно скидався на мертвого. Його повіки були напіврозплющені, але я бачив тільки білки очей, а з нижньої губи в нього звисала довга нитка слини. Я злякався і підійшов іще до трьох чи чотирьох, але жодне дитя не подивилося на мене і не обізвалось ані звуком. — Хочеш сказати, що вона їх зачарувала? — спитав Сем. — Щоб вони заснули, мов білосніжка, після того, як з'їла отруєне яблуко? — Так, — погодився Дейв. — Саме на це і скидалося. Зі мною було трохи інакше, але теж схоже на це. Коли я вже приготувався взяти Віллі Клемарта за плечі і трусонути його так, щоб із нього лайно посипалося, то почув, що вона повертається із вбиральні. Я побіг на своє місце, щоб Арделія не піймала мене на гарячому. За себе я боявся набагато більше, ніж за них. Вона ввійшла, і та дівчинка, що була півпритомна і сіра, як зачовгане простирадло, коли Арделія виводила її, тепер виглядала так, наче її повінця залили найкращим заспокійливим на світі. Вона геть очуняла, на щоках розквітли троянди, а очі іскрилися. Арделія поплескала її ззаду, і та побігла на своє місце. Тоді Арделія плеснула в долоні і сказала, «Підніміть голівоньки, слухнятка мої! Соня почувається набагато краще, і вона хоче дослухати казочку, чи не так, Соню?» Так, Свірінька есоня, жвавенька, як та вільшанка, що купається у водичці. І тоді їхні голови піднялися. Ніхто й не здогадався би, що дві секунди тому кімната неначе була повна мертвих дітей. Коли це трапилося втретє чи вчетверте, я дав змогу їй вийти, а тоді пішов на зирці. Я знав, що вона навмисне лякає їх, і здогадувався навіщо. Я і сам був наляканий до смерті, але хотів дізнатися, у чому річ». Того разу до вбиральні вона повела Віллі Клемарта. Він почав битися в істериці через Гензеля і Гретель у переказі Арделії. Я дуже обережно і тихо відчинив двері і побачив, що Арделія стоїть перед Віллі на колінах біля раковини. Він перестав плакати, але окрім цього я нічого не бачив. Адже вона стояла до мене спиною, а Віллі був такий низенький, що Арделія повністю затулила його собою, навіть стоячи на колінах. Я бачив його руки на плечах її джемпера і край рукава його червоного светрика, але це все. Тоді я почув дещо звук смоктання, схожий на той, який чутно, коли всьорбуєш останні краплини молочного коктейлю через соломинку. Я тоді подумав, що вона, ну, розбещувала його. І вона таки розбещувала, але не так, як я уявляв. Я пройшов трохи далі і правіше ідучи лише на носках черевиків, щоб не стукнути під бором. Однак усе одно боявся, що вона мене почує. Вуха в неї були, як бісові радари, і я думав, що Арделія от-от розвернеться і пришпилить мене тими червоними очиськами. Але я не міг зупинитися. Я мусив побачити. Я переходив правіше, і помалу картина почала відкриватися. Обличчя Вільлі поволі виринало з-за її плеча. Як той місяць із затемнення, спочатку я бачив лише її біляве волосся, нескінченні кучері, але потім мені стало видно її обличчя. І я побачив, що вона робить. Уся сила витекла з моїх ніг, як вода з раковини. Вони не могли мене побачити, хіба що я підняв би руку і почав гатити об труби, що йшли над головою. Їхні очі були заплющені, але річ була не тільки в цьому. Вони, бачте, занурилися в те, що робили. Вони обоє зникли разом, тому що були пов'язані. Обличчя Арделії вже не було людським. Воно розтануло, як тепле масло, і набуло форми лійки. Її ніс розплющився, а очі витяглися в боки, і стали геть китайські, і вона почала скидатися на якусь комаху, на муху чи, може бджолу. Рот знову зник. Він перетворився на ту штуку, що я бачив після того, як вона вбила містера Левіна. Того вечора, як ми лежали в гамаку, він перетворився на вузький край лійки. Я побачив на ньому дивні червоні плями і спочатку подумав, що то кров, чи може вени під шкірою, а тоді зрозумів, що то помада. У неї тепер не було губ, але червона помада показувала, де вони були раніше. І тим смокталом вона пила з очей Віллі. Сем приголомшено дивився на Дейва. В якусь мить він думав, чи бува не з божеволів. Привиди – то одне. Тут же було зовсім інше. Він не мав жодного уявлення, що саме. Але обличчя Дейва світилося чесністю і правдивістю, мов той ліхтар. І Сем подумав. Якщо він і бреше, то сам цього не усвідомлює. – Дейве, ти кажеш, що Арделія Лорд спила його сльози? – нерішуче спитала Наомі. – Так і ні. Вона пила особливі сльози. Її обличчя витягнулося до нього, воно пульсувало як серце, і всі риси обличчя розгладилися. Воно нагадувало ті морди, що іноді малюють на торбинках, щоб зробити з них маску для Геловіну. Те, що сочилося з куточків очей Віллі, було смолисте і рожеве, наче криваві шмарклі або шматки м'яса, що розм'якли до напіврідкого стану. Вона всмоктувала їх і присьорбувала. Арделія пила його страх. Вона якось зробила його матеріальним і таким сильним, що якби він не вийшов назовні, ті страшні сльози вбили б його. «То ти кажеш, що та Арделія була якимось вампіром?» – спитав Сем. Дейвові ніби полегшало. «Так, саме так. Коли я пізніше згадував той день, коли наважувався згадати, то саме так про неї й думав. Усі ті старі історії про вампірів – що заганяють зуби в шиї людей і п'ють кров, помиляються. Не набагато, але в таких справах приблизної точності недостатньо. Вони п'ють, але не з шиї. Вони живуть і гладшують із того, що витягують зі своїх жертв. Але то не кров. Може те, що вони смокчуть у дорослих жертв червоніше і кривавіше? Може вона висмоктала це з містера Левіна? Гадаю, що так. Але то не кров. То страх. Не знаю, скільки я там простояв, дивлячись на неї, але недовго. Вона ніколи не виходила з ними довше, ніж на п'ять хвилин. Трохи згодом рідота, що сочилася з очей Віллі, почала бліднішати, і її стало виходити менше. Я бачив, що той, ну, та її штука... «Хоботок», – тихо підказала Наомі. «Гадаю, то був хоботок». «Хіба?» «Ну, гаразд, я бачив, як та хобоштука...» витягується дедалі сильніше, щоб не втратити ані краплини, і зрозумів, що вона от-от відірветься від малого. А тоді Арделія прокинеться і побачить мене, а потому вже точно вб'є. Я почав відходити назад, крок за кроком. Я не думав, що зможу, але нарешті вдарився спиною об двері вбиральні. Коли це сталося, то ледь не закричав, бо подумав, що це вона якось обійшла мене ззаду. Я був певен, що так очі бачив, що вона стоїть на колінах прямо переді мною. Я затулив рота долоною, щоб стримати крик, і штовхнув двері. А тоді стояв біля них, коли вони зачинялися на пневматичних завісах. Здавалося, що двері зачинялися цілу вічність. Після того я пішов до виходу з бібліотеки. Я напівзбожеволів, я хотів одного втекти і вік не повертатися. Мені хотілося бігти і ніколи не зупинятись. Я дістався перед покою, де Арделія поставила того знака, що ти його бачив, Семе, на якому написано «Тихо», а тоді опанував себе. Якби вона привела Віллі назад до дитячої зали і побачила, що я зник, то зрозуміла б, що я бачив їх. Вона кинулася би за мною і схопила, навряд чи їй довелося би докладати для цього багато зусиль. Я пам'ятав про той день у кукурудзі, як вона кружляла навколо мене і навіть не спітніла». Тож натомість я розвернувся і пішов до свого стільця в дитячій залі. То було найважче, що я робив у житті. Але якимось чином я таки переміг себе. Не минуло і двох секунд, як я вмостив дупу на стілець, коли почув, що вони повертаються. І Віллі, звісно, став радісний і усміхнений, і вона теж. Арделія наче була готова вийти на ринг до Кармена Базиліо і за три раунди заганяти його до смерті. «Підніміть голівоньки, слухнятка мої!» – гукнула вона і плеснула в долоні. Вони всі підняли голову і подивилися на неї. «Віллі почувається набагато краще і хоче дослухати казочку, чи не так, Віллі?» «Так, мем», – сказав Віллі. Арделія поцілувала його, і він побіг на своє місце. Вона продовжила розповідати. «Я сидів і слухав, а коли та казкова година закінчилася, я почав пити». З того часу і до самого кінця я вже не зупинявся. І як усе закінчилося? – спитав Сем. – Що ти знаєш про це? Не стільки скільки б знав, якби весь час не був п'яний, як ніч. Але більше, ніж мені хотілося б. Я навіть не пам'ятаю до пуття, скільки тривала ця остання частина. Гадаю, що близько чотирьох місяців. Але могло бути і шість, і вісім. Я тоді вже не дуже зважав навіть на пори року. Коли такий п'яниця, як я, справді пускається берега Семе, то він переймається тільки тією погодою, що всередині пляшки. Але я знаю тільки дві речі, що мають силу. Хтось таки сів їй на хвіст. Це перше. І надходила пора, коли їй треба було залягати в сплячку. Це друга. Пам'ятаю, один вечір у неї вдома. До мене Арделія жодного разу не приходила. Коли вона сказала «Я засинаю, Дейве». «Я тепер увесь час на скоро прийде час мого спочинку. Коли він настане, я хочу, щоб ти спочив зі мною, ти мені припав до душі». Звісно, я був п'яний, але від її слів мене, мов, снігом обсипало. Мені здалося, що я її зрозумів, але коли перепитав, то вона тільки засміялася. «Ні, не так», – сказала вона і кинула на мене глумливий погляд. «Я кажу про сон, а не смерть, але тобі треба буде поїсти зі мною». Від цього я протверезів за мить. Їй здавалося, що я не знаю, про що вона говорила. Але ж я знав, я бачив. Після того вона почала питати мене про дітей. Питала, котре з них мені не подобається, хто, на мою думку, був надто хитрий, а хто забагато галасував і хто був найбільшим шибеником. «Це не послухи, вони не заслуговують на життя», – казала вона. «Вони не виховані, шкідливі». Після них у книжках все покреслено олівцем і бракує сторінок. «То з них, по-твоєму, заслуговує смерті, Дейві?» «От тоді я зрозумів, що мушу тікати від неї. І навіть якщо єдиний мій вихід – самогубство, то все одно мені краще втекти таким чином. Розумієте, з нею щось коїлося. Її волосся стало тьмянішим, а на шкірі, що завжди була бездоганною, з'явилися якісь плямки. Було ще дещо, я бачив ту штуку» в яку перетворювався її рот. Тепер я бачив її постійно, прямо під шкірою. Але вона стала зморшкувата і схожа на індичу сережку, а ще її ніби вкривало павутиння. Одного вечора ми лежали в ліжку, і Арделія побачила, як я роздивляюся її волосся, і сказала, «Ти бачиш, як я змінююся чи не так, Дейві?» Вона поплескала мене по обличчі. «Все гаразд, це абсолютно природно». «Так завжди буває, коли я готуюся до сну. Незабаром я знову засну. І якщо ти хочеш приєднатися, тобі скоро треба буде дібрати дитину, або двох, або трьох. У купі веселіше». Вона залилася скаженим сміхом, а коли глянула на мене, її очі знову почервоніли. «Хай там як, я не хочу залишати тебе. Окрім усього іншого, це було б небезпечно, ти ж розумієш, це правда?» «Я сказав, що розумію». Тож, якщо ти не хочеш помирати, Дейві, то все треба зробити скоро, дуже скоро. А якщо ти вирішиш залишитися, то скажи мені зараз. Ми можемо вже сьогодні закінчити наші стосунки в приємний і безболісний спосіб. Вона схилилася наді мною, і я відчув запах з її рота. Він нагадував тухлий собачий корм, і я не міг повірити, що колись тверезим чи п'яним цілував губи, з яких линув цей сморід. Але якась частина мене, крихітна частина, певно, будь-що будь хотіла вижити. Бо я сказав, що таки хочу приєднатися до неї, але мені потрібно більше часу, щоб підготуватися, зібрати думки. Тобто, щоб випити, так?» – сказала вона. «Тобі варто стати на коліна і уславити свої жалюгідні нещасливі зірки за мене, Дейве Данкане. Якби не я, те б лежав у канаві вже за рік або й менше». «Зі мною ж ти зможеш жити майже вічно». Її рот витягся лише на мить, витягся і торкнувся моєї щоки. І якимось дивом я спромігся не заволати. Дейв подивився на них втомленими, приреченими очима, а тоді усміхнувся. Сем Піблс назавжди запам'ятав, яка та усмішка була примарно страшна. З тих пір вона переслідувала його у віснах. «Але то нічого», – мовив він. Десь глибоко в душі я й досі без перестанку кричу. Розділ Хотів би я сказати, що врешті зміг звільнитися від її влади. Але це неправда. То була просто проява, чи як там публіка з програми називає найвищу силу. Вам слід розуміти, що на 1960 рік я був повністю відрізаний від решти міста. Пригадуєш, Семе, я сказав, що колись був членом ротаріанського клубу. Так от, у лютому 60-го ті хлопці не довірили б мені навіть чистити унітази у своїх туалетах. З погляду Джанкшн-Сіті я був іще одним поганцем, що став волоцюгою. Люди, яких я знав усе життя, переходили на інший бік дороги, щойно мене забачивши. У ті дні в мене була статура бронзового орла, але піло все одно роз'їдало мене зсередини. А що не забирало воно, те забирала Арделія Лордс. Я не раз боявся, що вона кинеться на мене, щоб підживитися, але Арделія жодного разу не зробила цього. Можливо, у цьому сенсі з мене було небагато користі, але гадаю, що насправді причина тут інша. Навряд чи вона любила мене, і не думаю, що Арделія була здатна когось любити, але гадаю, що їй було самотня. «Думаю, що вона прожила, якщо можна назвати те, що вона робила життям, дуже довго, і що вона мала...» в замовк. Його скоцюрблені пальці неспокійно барабанили по коліну, а очі знову відшукали на обрії елеватор, ніби його вигляд заспокоював цього чоловіка. «Здається, найкраще підійде слово «супутники». Гадаю, що певну частину життя, при ній були якісь компаньйони». Але на час її появи в Джанкшен сіті вона, мабуть, уже дуже довго не мала нікого. Не питайте, що Арделія таке сказала і з чого я зробив ці висновки, бо я не пам'ятаю. Цей спогад утрачено, як і чимало інших. Але я майже переконаний, що це правда. І вона вподобала мене на це місце. Я майже впевнений, що пішов би за нею, якби її не викрили. То її викрав де, і Наомі, нахилившись уперед, хто? Заступник шерифа Джон Пауер. У ті дні шерифом округу Гомстед був Норман Біман. І Норм був найкращим доказом того, що шерифів треба призначати, а не обирати. Люди обрали його на цю посаду, коли він повернувся до Джанкшн-Сіті в 45-му з повною валізою медалей, які заслужив, коли армія Паттона йшла Німеччиною. Він був, скаженно, задирикуватий. Цього ніхто не міг заперечити але як шериф був невпливовіший за того, хто пердить у бурю. Що він мав, то це найширшу, найбілішу усмішку, яку ви тільки бачили. І бездонний запас усілякої маячні, яку він верс при нагоді. І, звісно, Норм був республіканцем. Це в окрузі Гомстет завжди найбільше цінували. Гадаю, що Норма і досі регулярно переобирали би, якби він не врізав дуба від інсульту в перукарні Г'юї влітку 1963 року. Я дуже ясно це пам'ятаю. На той час Арделія вже давненько зникла, і я трохи отямився. Успіх Норма зумовлений двома секретами. Окрім тієї усмішки і потоку маячні. По-перше, він був чесним. Наскільки мені відомо, він ніколи не привласнив і десяти центів. По-друге, Норм завжди дбав про те, щоб принаймні один із його помічників мав меткий розум і був позбавлений амбіції скинути його з крісла. Він завжди грав із цими хлопцями чесно, кожен із них отримав залізні рекомендації, коли був готовий іти далі. Норм дбав про своїх гадаю, що коли пошукати по середньому заходу можна знайти шість або й вісім міських шефів поліції чи полковників поліції штату, які прослужили два чи три роки в Джанкшн Сіті розгрібаючи лайно замість Норма Бімена. Але Джона Павера серед них немає. Він помер. У його некролозі написано, що через серцевий напад. Хоч йому не було ще й тридцяти, і він не мав жодної з тих звичок, що передчасно глушать людські мотори. Я знав правду. Серцевий напад Джона був неправдивіший за напад, що вбив Левіна. Його вбила вона. Звідки тобі це відомо, Дейве? Спитав Сем. Я знаю, бо в останній день у бібліотеці мали померти троє дітей. Голос Дейва залишався спокійним, але Сем почув у ньому жах, із яким цей чоловік прожив так довго. Жах, який був десь під поверхнею його голови, наче слабкий електричний заряд. Якщо бодай половина з того, що Дейв сьогодні розповів, була правдою, то він, певно, прожив ці 30 років із такими кошмарами, які Сем не міг навіть уявити. Не дивно, що він тягнувся до пляшки, аби тільки притлумити їх. Двоє таки померли – Петсі Геріген і Том Гібсон. Третя мала стати моєю платою за вхід до того цирку, яким заправляла Арделія Лордс. Арделія найбільше хотіла саме ту третю, тому що саме вона спрямувала ліхтар на Арделію, коли тій понад усе треба було діяти в темряві. Та третя мала стати моєю оскільки їй вже не дозволялося ходити до бібліотеки, і Арделія не могла до неї підібратися. Тією третьою поганицею була Тензі Пауер, дочка заступника шерифа Пауера. «Ти ж не маєш на увазі Тензі Райан, правда?» – спитала Наомі, майже благаючи. «Саме так. Тензі Райан із пошти. Тензі Райан, що ходить із нами на зустрічі Тензі Райан, що колись була Тензі Пауер». Багато дітей, що приходили до Арделії на казкові години, зараз ходять на зустрічі АА по всьому округу Саро. Сама робив відповідні висновки. Улітку 1960-го я ледь не вбив Тензі Пауэр, і це ще не найгірше. Якби ж то так було. Наомі перепросила, а коли минуло кілька хвилин, Сем підвівся, щоб піти за нею. «Оближ», – сказав Дейв, – «вона чудова жінка, Семе». Але їй потрібен час, щоб усе обміркувати і заспокоїтися. І тобі б він теж знадобився. Якби ти дізнався, що хтось із найважливішої у твоєму житті спільноти колись ледь не вбив твого найліпшого друга. Вона сама впорається. Сара повернеться. Вона сильна. За кілька хвилин Сара справді повернулася. Вона вмила обличчя, волосся на скронях і досі було мокре і прилизане і тепер несла тацю з трьома склянками чаю з льодом. «О, настав час випити чогось міцнішого, Галюба?" спитав Дейв. Наомі з усіх сил намагалася відповісти усмішкою. «Це точно, я вже не могла опиратися далі». Всему здалося, що її спроба усміхнутися була не просто непоганою, а справді блискучою, але лід усе одно дзенькав у склянках тоненьким дзвінким голосочком. Сем знову підвівся і узяв тацю тремтячих рук Наомі. Вона вдячно на нього подивилася. «Отож», – сказала Наомі, сідаючи, – «закінчуй, Дейве, розказуй до кінця». «Значна частина того, що було далі, це те, що розповіла мені вона», – продовжив Дейв, «тому що я не міг бачити все на власні очі. Десь наприкінці 59-го Арделія сказала, що мені не слід більше ходити до громадської бібліотеки». Сказала, що як побачить мене там, то вижене на вулицю, а як я вештатимусь на дворі, то вона нацькує на мене копів. Арделія сказала, що я став надто зачовганим, і коли би далі приходив, то могли поповсти плітки. «Плітки про нас з тобою?» – спитав я. «Арделія, та хто в це повірить?» «Ніхто», – сказала вона. «Мене турбують плітки не про нас, Йолопе». «А про кого ж тоді?» «Про тебе і дітей», – сказала вона. Гадаю, що тоді я вперше зрозумів, як низько впав. За той час, що ми разом ходили на зустрічі АА, Саро, я ніколи не піднімався високо. Але і так низько ти мене ніколи не бачила. І це тішить. Тож, залишався тільки її будинок. То було єдине місце, де мені можна було її бачити. А єдиним дозволеним для цього часом стало, коли добре стемніє. Арделія наказала не підходити дорогою ближче за ферму Ордея. Після того я мав зрізати шлях через поля. Вона сказала, що дізнається, якщо я схитрую. І я їй вірив, коли ті сріблясті очі червоніли. Арделія бачила геть усе. Я зазвичай приходив між одинадцятою і першої ночі, залежно від того, скільки мені довелося випити, і замерзав до самих кісток. Не можу розповісти про ті місяці багато, але точно скажу. Що зима 1959 і 1960 років у штаті Айова видалася з біса холодною, тоді випало чимало ночей, у які твереза людина задубла б у тих полях на смерть. Але це не турбувало мене тієї ночі, про яку я хочу розповісти далі. На той час уже настав липень 1960 року, і він випав гарячий, як ворота пекла. Я пам'ятаю, який тієї ночі зійшов над полями місяць, розпухлий і червоний. Здавалося, що кожен пес в окрузі, Гомстед, валував на той місяць. Зайшовши тієї ночі до будинку Арделії, я наче потрапив у грозову хмару. На тому тижні, а може і увесь той місяць, вона була сонна і повільна, але не того вечора. Того вечора вона була повністю пробуджена і скажена від люті. Я не бачив її такої з того дня, як містер Левін наказав їй зняти плаката з червоною шапочкою, бо той лякав дітей. Спочатку Арделія навіть не помітила, що я прийшов. Вона ганяла першим поверхом туди й сюди, так само гола, як і в той день, коли народилася, якщо вона колись народжувалася, з опущеною головою і стиснутими кулаками. Була лютіша за ведмедя з болячкою на сраці. Зазвичай удома Арделія вкладала волосся в бабусин пучок, але коли я війшов у двері на кухні, вона так металася, що воно розпущене, аж розліталося в неї за спиною. Я чув, як воно тихенько тріщить, наче наелектризоване. Її очі почервоніли, як кров, і світилися, мов залізничні ліхтарі, які запалювали давніми часами, коли колія попереду була перекрита. Здавалося, що вони от-от мають вискочити з лоба. Її тіло геть укрилося потом, і хоч від мене теж фіалками не пахло, я відчув її запах, від неї смерділо, як від тхора в спеку. Пам'ятаю, що бачив великі маслянисті краплі, що стікали вниз її грудьми і животом. Її губи і стегна аж блищали. Стояла одна з тих тихих задушливих ночей, які іноді випадають тут у літку». Коли повітря пахне зеленю і тисне на груди, як гора брухту. І коли, здається, що вдихаючи, ти втягуєш носом кукурудзяні ниточки. У такі ночі хочеться, щоб загриміло, заблискало, щоб добряче линуло з неба, але завжди марно. Хочеться, щоб принаймні повіяв вітерець. І не для того, щоб тебе остудило. А тому, що тоді звук кукурудзи буде легше зносити. Той звук, з яким вона пробивається із землі навколо. Звуки, з яким уранці підводиться з ліжка старий з артритом, що не хоче розбудити дружину. Я помітив, що того разу вона була не лише сердита, але й злякана. Той справді зумів нагнати на неї страху Божого. Арделія змінювалася дедалі швидше. Щоб з нею не коїлося, воно перемикнуло її на верхню передачу. Не можу сказати, що вона почала старішати. Вона, скоріше, зникала. Волосся здавалося тонким, наче пасма немовляти. Крізь нього було видно шкіру на голові. А на самій шкірі неначе виростала ще одна шкіра. Таке ріденьке і листи плетево на щоках, навколо ніздрів, у куточках очей, між пальцями. Найкраще це було видно на складках шкіри. Воно трохи тріпотіло, коли Арделія рухалася. «Розповісти вам дещо придуркувати». Коли до міста приїздить окружний ярмарок, я й близько не можу підійти до яток із цукровою ватою, що стоять серед дороги. Ви бачили той апарат, у якому її роблять? Він схожий на бублик, що постійно обертається. А продавець опускає в нього паперову паличку і намотує на неї рожеву вату. Отак виглядала й шкіра арделії, наче тоненькі волоконця намотаного цукру. Здається, я второпав, що коїться». Вона робила те саме, що робить гусінь, коли впадає у сплячку. Вона загорталася в кокон. Я трохи постояв у дверях, стежачи, як Арделія ганяє будинком. Вона довго не помічала мене, надто її обпекла та кропива, у яку вона вскочила. Арделія двічі гупала кулаком об стіну і пробивала її наскрізь. Шпалери, гіпси, дошку. Звучало так, ніби кістки ламалися, але здавалося, що їй зовсім не боляче. І кров ніде не проступала. Вона обидва рази верещала, але не від болю. Так кричить роздратована кицька. Але, як я вже казав, під гнівом іще був страх. І вона викрикувала ім'я заступника шерифа. «Джон Павер!» – верещала вона. І трійський кулак проходив скрізь стіну. Чорти б тебе взяли, Джоне Павер! Я навчу тебе напхати носа туди, де не твоє діло! Хочеш на мене подивитися? Гаразд, я тебе навчу!» Я навчу тебе, дитинко моя маленька. І Арделія гасала далі. Майже бігала і так сильно гупала босими ногами, що, здавалося, увесь клятий будинок трусився. Вона ходила отак і бурмотіла під носа, а тоді її губи кривилися, очі спалахували червоним, і, як ніколи, яскраво, і трісь. Вона пробивала стіну кулаком, і з дірки вилітала хмарка тинько. Джоне Пауер, ти не посмієш, гарчала вона. Ти не посмієш ставати мені на дорозі. Але з її обличчя було ясно видно, як вона боїться того, що він таки посмів. І якби ви знали заступника шерифа Павера, ви б зрозуміли, чого вона злякалася. Він був розумний і нічого не боявся. Він був хорошим заступником шерифа. І зачіпатися з ним було не варто. Арделія зайшла до кухні, коли обігала будинок уже в четверте або в п'яте і раптом побачила мене. Вона зиркнула на мене, а її рот почав витягуватися в тупо подобу рога, тільки цього разу оповитого тими павутинчастими і млистими ниточками. І я подумав, що пропав. Якщо вона не могла дістати Джона Пауера, то порішить мене замість нього. Арделія рушила на мене, і я стік на підлогу, як розтоплений віск. Вона побачила це і зупинилася. Червоний блиск зник з її очей. Вона змінилася в одну мить. Глянула на мене і заговорила так, ніби я прийшов до неї на коктейльну вечірку, а не вдерся до її будинку серед ночі і застав голу і таку сердиту, що аж стіни двихтіли. «Дейві, каже мені, я така рада, що ти прийшов. Візьми і випий скляночку або й дві». Вона хотіла вбити мене. Я бачив це в її очах. Але я був їй потрібний вже не тільки як компаньйон. Вона хотіла, щоб я вбив Тензі Пауер. Арделія знала, що зможе впоратися з копом, але хотіла, щоб він перед смертю дізнався також про смерть дочки. І для цього їй був потрібен я. «Часу лишилося небагато», – сказала вона. «Ти знаєш цього заступника шерифа Пауера?» «Я сказав, що мені довелося з ним познайомитися. Він арештував мене за сп'яніння в громадському місці з півдюжини разів». «І що ти про нього думаєш?» – спитала вона. «Кора на ньому дуже груба, кажу. Та пішов він у сраку, і ти з ним разом. На це я нічого не відповів. Це здалося мені розважливим. Це кляте Вайло прийшло сьогодні в обід до бібліотеки і зажадало побачити мої рекомендації. І ставило інші питання. Захотіло знати, де я жила до того, як приїхала до Джанкшн-Сіті, де я ходила до школи, де росла. Бачив би ти, як він на мене дивився, Дейві» але я навчу його, як слід дивитися на таких пані, як я. Навчу. От побачиш. Тобі краще дізнатися дещо про заступника Пауера, сказав я. Мені здається, що він геть нічого не боїться. Боїться ще й як. Він боїться мене. Просто ще не знає цього, сказала вона, але я знову помітив той спалах страху в її очах. Він почав ставити їй питання в найгірший час. Вона, бачте, почала готуватися до сплячки і змінюватися, а це її якось ослаблювало. «Арделія не розповідала, як він став на її слід?» – спитала Наомі. «Це очевидно», – відповів сам. «Йому розповіла дочка». «Ні», – заперечив Дейв. «Я не питав. Не наважився розпитувати її в такому гуморі. Але не думаю, що Тензі щось розказала. Не думаю, що вона й могла. Принаймні, не детально. Розумієте, коли вони виходили з дитячої зали...» то забували все, що Арделія там розповідала, і що з ними робила. І не просто забували, вона вкладала їм у голови інші фальшиві спогади, тож вони приходили додому і весело цвірінькали. Більшість батьків вважала, що Арделія – це найкраще, що пов'язане з бібліотекою Джанкшн-Сіті за всю її історію. Гадаю, батько Тензі нашорошив вуха через те, що Арделія в неї забрала. І думаю, що заступник Павер добряче все порознюхував, перш ніж пішов до Арделії в бібліотеку. Не знаю, яку зміну він помітив у тензі, тому що діти не бліднішали і не в'яли, як люди, з котрих вампіри п'ють кров у кіно, і на їхніх шиях не залишалося слідів. Але щось Арделія в них таки забирала. І Джон Павер побачив або відчув це. А коли і побачив, то чому почав підозрювати Арделію, спитав Сем. Я ж казав, що нюх він мав неабиякий. Гадаю, він поставив в тензі кілька питань, не прямих, а більше дотичних. Якщо ви мене розумієте, і її відповідей мало би вистачити, щоб вказати йому правильний напрямок. Коли він прийшов того дня до бібліотеки, то нічого не знав, але щось підозрював. І підозрював достатньо, що борделію, наче кропивою, під хвостом ужалило». Я пам'ятаю, що найбільше її доводило до сказу і найбільше жахало те, як він на неї дивився. «Я тебе навчу, як на мене дивитися», – казала вона, повторюючи це знову і знову. Уже пізніше я думав, що на неї, мабуть, ніхто не дивився зі справжньою підозрою вже дуже довго. Ніхто давно не підходив до неї так близько, щоб винюхати її природу. Закладаюся, що це була в неї ще одна причина боятися». Закладаюся, що вона злякалася, чи бува не втратила своїх чарів. Він міг поговорити з іншими дітьми, нерішуче мовила Наомі, порівняти їхні розповіді і побачити, що відповіді не дуже збігаються. Може, вони навіть бачили її кожен по-своєму, як ви із Семом? Може бути, усе це може бути. Але щоб то не було, її це сполохало і примусило прискорити виконання задуманого. «Завтра я весь день буду в бібліотеці», – сказала вона мені. Я подбаю, щоб мене там побачило якнайбільше людей. Але ти, ти навідаєшся до будинку заступника Пауера, Дейві. Ти стежитимеш за ним і дочекаєшся, поки та мала не лишиться сама. Не думаю, що чекати доведеться довго. А тоді ти схопиш її і заведеш до лісу. Роби з нею, що хочеш, але на сам кінець ти обов'язково мусиш перерізати їй горло. А як переріжеш, то покинь тіло там, де його зможуть знайти». Я хочу, щоб той виродок дізнався про це, перш ніж я з ним зустрінуся. Я не зміг нічого сказати. Мабуть, воно і на краще, що мені тоді відібрало мову, бо Арделія, певно, зрозуміла б будь-які мої слова не так і найпевніше відірвала б мені голову. Але я тільки сів за її кухонний стіл зі склянкою в руці і глипав на неї. А вона, мабуть, витлумачила моє мовчання як згоду. Після того ми пішли до спальні». Тоді це сталося востаннє. Я пам'ятаю, як боявся, що не зможу їй нічого запропонувати, що наляканий чоловік не спроможиться настовбурчитися. Але все вийшло, хвала Богові. Арделія мала якісь особливі чари. Ми без безупино, і в якусь мить я чи то заснув, чи то втратив тяму. Наступне, що пам'ятаю, як вона виштовхувала мене з ліжка босими ногами, скинувши мене на освітлену ранковим сонцем підлогу. Була чверть на сьому. Мій шлунок здавався колбою з кислотою, а голова пульсувала, як розпухлий флюс на яснах. «Тобі вже час братися до справи», – сказала вона. «Але не попадися нікому на очі, як повертатимешся до міста, Дейві. І пам'ятай, що я тобі сказала. Схопи її сьогодні вранці, забери її до лісу і упорай. Ховайся, поки не стемніє. Якщо тебе спіймають раніше, я нічим не зможу тобі зарадити». Але якщо ти дістанешся сюди, то будеш урятований. Сьогодні я подбаю, щоб завтра до бібліотеки прийшло двійко дітей, хоч вона й буде зачинена. Я вже обрала їх. І це найгірші малі лобуряки в місті. Ми підемо туди разом, потім прийдуть вони. А коли решта дурнів знайде нас, то подумає, що ми всі померли. Але ми з тобою не помремо, Дейві, ми станемо вільні. Ми обведемо їх довкола пальця, чи не так? Тоді Арделія почала сміятися. Вона сиділа гола на ліжку, а я плазував коло її ніг. І мене млоїло, як пацюка, що нажерся отрути. А вона сміялася і сміялася безупину. Скоро її обличчя знову почало перетворюватися на комашине. З нього виприла та хоботушка, схожа на ріг на шоломі вікінга, а очі розсунулися в боки. «Я знав, що зараз мене виверне, як рукавичку», тож рвонув до дверей, і мене знудило під її плющ. Я чув, як вона сміялася десь позаду, і сміялась, і сміялась. Я одягався коло будинку, аж коли вона заговорила до мене через вікно. Я не бачив її, але чув добре. «Не підведи мене, Дейві!» – казала вона. «Не підведи мене, бо я тебе вб'ю, і то повільно». «Не підведу, Арделія!» – сказав я. Але не повернувся, щоб подивитися, як вона виглядала з вікна спальні. Я знав, що, як побачу її ще бодай раз, то не витримаю. Я б тоді точно схибнувся. І все ж таки. Щось у мені хотіло піти з нею, навіть якби спершу довелося збожеволіти. А більша частина мене вважала, що я таки піду. Хіба що вона придумала все це, щоб якось мене підставити і спихнути провину на мене. Від неї можна було сподіватися і такого. Від неї можна було сподіватися всього. Я знову подався до Джанкшн-Сіті через кукурудзу. Зазвичай від такої прогулянки я трохи тверезів, а більша частина похмілля виходила з потом. Але не того дня. Я двічі спинявся, і мене нудило. А за другим разом я подумав, що вже ніколи не перестану. Але я таки перестав. Хоч і побачив кров на землі серед кукурудзи, де ставав на коліна. Коли я дістався міста, моя голова боліла, як ніколи, а в очах двоїлося. Я подумав, що помираю, але все одно не міг спустити з думки її слів. Роби з нею, що хочеш, але на сам кінець ти обов'язково мусиш перерізати їй горло. Я не хотів кривдити Тензі Пауер, але думав, що все одно доведеться. Я не зможу піти проти волі Арделії, і тоді буду проклятий навіки. А найгіршим, подумав я, буде те, що коли Арделія говорить правду і я житиму вічно, то вічно матиму це на серці. У ті дні на залізниці було дві товарні станції, і вантажну платформу з північного боку другої використовували рідко. Я заліз під неї і заснув на кілька годин. Коли ж прокинувся, то почувався трохи краще. Я знав, що ніяк не зможу зупинити Арделію сам, тож пішов до будинку Джона Пауера, щоб відшукати його дівчинку і викрасти її. Я пройшов центром міста, ні на кого не озираючись. І весь час тільки й думав, принаймні, я можу зробити все швидко. Я можу зробити це для неї. Я скручу їй шию в одну мить, вона нічого не відчує. Дейв знову витяг хустинку і витер лоба сильно тримтячою рукою. Я дійшов аж до всього за 10 центів. Зараз цієї крамнички вже немає, але в ті часи то була остання крамничка на Оукейн-стрит, а за нею вже йшов житловий район. Мені залишалося пройти менш як чотири квартали, і я подумав, що коли дістануся будинку Пауерів, то побачу Тензі на подвір'ї. Вона буде сама, а до лісу звідти недалеко. Та коли я глянув у вітрину всього за десять центів, то закляк на місці. Там була купа мертвих дітей, з якої виглядали пильні очі, переплетені руки, повідривані ноги. Я тихенько скрикнув і міцно затулив рота долонями. Коли я подивився вдруге, то побачив купу ляльок, які місіс Сегер готувалася розставити на вітрині. Вона помітила мене і махнула на мене однією лялькою, мовляв, забирайся, старий п'янице. Але я стояв на місці, я дивився на ті ляльки. Казав собі, що це ляльки та й годі, будь-хто міг це підтвердити. Але коли я міцно заплющував очі, а тоді розплющував, то знову бачив, що то мертві тіла. Місіс Сегер розставляла на вітрині крамниці все за десять центів кілька малих трупиків і навіть не знала про це. До мене дійшло, що хтось намагається подати мені знак, і, можливо, навіть тоді для цього було ще не надто пізно. Я не знав, чи до снаги мені зупинити Арделію, але коли і ні, то я принаймні міг не дати їй затягти мене до своєї ями. Отоді я вперше молився по-справжньому, Саро. Я благав дати мені сили. Я не хотів убивати Тензі Пауера, але ще важливіше, я хотів урятувати їх усіх, якщо можливо. Розділ 11.6 Я рушив назад до заправки Тексако, що була за квартал звідти, там, де зараз Піглі-Віглі. Дорогою я зупинився і підібрав кілька камінців із узбіччя. Біля заправки стояла телефонна будка. До речі, вона і зараз там стоїть. Я дістався туди і зрозумів, що не маю жодного цента. У розпачі я сягнув до лотка для видачі монети. Там лежала центів. З того часу, коли хтось каже мені, що не вірить у Бога, я пригадую, що відчув, коли заліз пальцями до того лотка і намацав ту монету. Я подумав, що добре було б подзвонити місіс Пауер, а тоді вирішив, що краще зателефонувати до поліційної дільниці. Хтось передав би повідомлення Джонові Паверу, і коли він справді мав ті підозри, яких боялася Арделія, то вжив би відповідних заходів. Я зачинив дверцята та будки і пошукав номер. У ті часи в будках ще можна було знайти телефонну книгу, якщо пощастить. А тоді, перш ніж набрати його, я запхнув камінці, що підібрав раніше собі до рота. Слухавку взяв сам Джон Павер. І гадаю, що саме тому померли Петсі Геріген і Том Гібсон, І сам Джон Пауер. І чому Арделію тоді не спинили. Розумієте, я сподівався поговорити з диспетчером. І сказати їй те, що мусив сказати. А вона б уже передала це заступникові. Натомість я почув голос, що сказав. Поліційна дільниця, говорить заступник шерифа Пауер, чим можу допомогти. Хоч прозвучало це ніби... Не грайся зі мною, бо вуха повідриваю. Я тоді ледь не ковтнув камінці, що тримав у роті, і якусь хвильку не міг сказати ані слова. Він каже бісові діти, і я зрозумів, що він зараз кине слухавку. Стривайте, кажу. Через камінці мій голос змінився, і здавалося, що я говорю з повним ротом вати. Не кидайте слухавку, заступнику. То говорить, спитав він. Це неважливо, кажу йому я. Якщо вам дорога ваша дочка. Вивезіть її з міста і за всяку ціну не підпускайте близько до бібліотеки. Це серйозно, вона в небезпеці. Я поклав слухавку і все. Якби мені відповіла Ганна, гадаю, що розповів би більше. Я б назвав імена Тензі, Том, Пеці і Арделія також. Але я злякався Павера. Мені здавалося, що коли б я продовжив розмову, він зміг би подивитися через телефон і побачити на іншому кінці мене, що стояв у будці і тхнув, наче мішок із гнилими абрикосами. Я виплюнув камінці на долоню і вибіг із будки. Її влада наді мною розвіялася. Принаймні в цьому той дзвінок допоміг. Але я запанікував. Ви колись бачили пташку, що залетіла в гараж і крутиться колами, налітаючи на стіни і нестямно намагаючись вибратися назовні. От на кого я був схожий. Раптом я перестав перейматися долею Петсі Геріген, Тома Гібсона чи навіть Тензі Пауер. Мені здавалося, що Арделія дивиться на мене і знає, що я зробив. Тож тепер кинеться за мною. Я хотів сховатися. Дідько, я мусив сховатися. Я рушив уздовж Мейнстрит, і коли досяг її кінця, то вже майже біг. На ту пору Арделія в моїй голові переплуталася з бібліотечним полісменом і темним силуетом, чоловіком, що керував паровим котком і машиною з простаком Саймоном. Я вже чекав, що вони всі троє зараз вийдуть на мейн стріт у старому Бьюіку темного силуету, шукаючи мене. Я звернув до залізниці і знову заповз під вантажну платформу товарної станції. Там я скрутився і затримтів, навіть трохи поплакав, очікуючи, що вони прийдуть по мене і вколошкають. Я весь час думав, що ось зараз підніму очі і побачу її обличчя, що зазирає під бетонну платформу розжареними червоними очима, а її рот перетворюється на ту рогасту штуку. Я заповз аж під саму стіну і знайшов під купою сухого листя і старого павутиння півбутля вина. Я приховав його там бознаколи і геть забув. Я випив вино трьома довгими ковтками. Тоді поповз назад до передньої частини платформи але вимкнувся десь на півдорозі. Коли прокинувся, то спершу подумав, що минуло небагато часу. Бо світло і тіні були такі самі, що й раніше. Тільки голова перестала боліти, а шлунок гарчав і вимагав їжі. «Ти проспав цілу добу чи не так?» – припустила Наомі. «Ні, майже дві доби. Я телефонував до поліційної дільниці десь о 10 ранку в понеділок». Коли отямився під вантажною платформою, тримаючи в руці той порожній бутиль з-під вина, якраз повернуло на восьму ранку середи. Та тільки я не спав. Тобто не зовсім спав. Ви маєте пам'ятати, що я до того гуляв, пиячи не одну добу і навіть не тиждень. Я два роки пив майже без перестанку. І це ще не все. Були ще арделія, бібліотека, діти і казкова година. Я два роки катався на цій пекельній каруселі. Гадаю, що та частина мене, що й досі хотіла жити і залишалася при пам'яті, вирішила, що єдине, чим можна зарадити, це висмикнути дрота і вимкнутися. А коли я прокинувся, все вже закінчилося. Тіл Петсі Герріген і Тома Гібсона ще не знайшли. Але все закінчилось, і я зрозумів це ще до того, як висунув носа з-під тієї вантажної платформи. У мені з'явилася порожнеча, як порожня лунка в яснах після того, коли випаде зуб. Тільки це порожнє місце було в моїй голові. І я зрозумів, її не стало. Арделії не стало. Тож я виліз звідти і ледве не зомлів від голоду. Я побачив Брайана Келлі, що в ті дні був на залізниці наглядачем. Він рахував мішки чи щось таке на іншій платформі і робив помітки на якомусь бланку. Я спромігся підійти до нього. Він побачив мене, і на його обличчі з'явилася відраза. Бували часи, коли ми з ним пригощали один одного випивкою в доміно, барі при дорозі, що згорів задовго до твого приїзду, Семе. Але ті дні давно минули. Він бачив у мені лиш огидного брудного п'яницю з листями землею у волосі, п'яницю, від якого тхнуло сечею і старим герцогом. — Забирайся на звідси татусю, бо я зараз копів викличу, — каже він. Того дня ще дещо сталося зі мною вперше. От що можна сказати про життя п'яниці. Ти завжди знаходиш якісь незвідані землі. Я вперше жебрав брав гроші. Я спитав, чи не в нього четвертака, на який зміг би купити кави з тостами в кафетерії на 32-му шосе. Він поліс у кишеню і витяг звідти трохи дріб'язко. Він не висипав його мені в руку, а просто жбурнув десь у мій бік. Мені довелося повзати в пилюці, щоб зібрати його. Не думаю, що він жбурнув бурнув їх, аби принизити мене. Він просто не хотів мене торкатися. І я його не звинувачую. Коли він побачив, що я зібрав гроші, то сказав, «А тепер ще звідси татусю, і якщо я побачу тебе тут знову, то справді викличу копів». «А як же», – сказав я, – і пішов своєю дорогою. Він так і не впізнав мого обличчя, і мене це тішить. На півдорозі до того кафетерію я проминав стенти з газетами і побачив там свіжий номер вісника. От тоді я й зрозумів, що проспав два дні замість одного. Дата мені нічого не сказала, на ту пору я вже не дуже цікавився календарем. Але я знав, що Арделія востаннє випхала мене з ліжка в понеділок, і того ж дня я дзвонив до поліції. Тоді я побачив заголовки. Виходило, що я проспав день найгучніших сенсацій – що коли-небудь випадали на долю Джанкшн-Сіті. Пошуки зниклих дітей тривають, ішлося на одній сторінці. Під заголовком надрукували фотографії Тома Гібсона і Петсі Герріген. Заголовок на іншій сторінці сповіщав. «Заступник помер від серцевого нападу», – каже окружний коронер. Під цим заголовком помістили фото Джона Пауера. «Я взяв одну газету і залишив замість неї 5 центів». Як робили в ті часи, коли люди ще здебільшого довіряли одне одному? Тоді сів прямо на бордюр і прочитав обидві статті. Та, що про дітей, була коротша. Річ у тім, що за них іще не дуже хвилювалися. Шериф Біман трактував їх зникнення як утечу. У діточках вона таки не помилилася. Ті двоє справді були шибениками. А одного пераптиця разом буниця. Приятелі вони були не розлий вода, жили в одному кварталі. У статті також ішлося, що тиждень тому вони вже встрявали в халепу, коли мати Петсі Герріген спіймала їх у сараї з цигарками. У Тома Гіпсона жив у небрасці на фермі якийсь дядько, і Норм Бімен гадав, що туди діти й дременули. «Я казав вам, що голова в нього Микита поганенько, але звідки ж він міг знати?» І в одному він мав рацію, це були не ті діти, що можуть просто впасти в колодязь чи втопитися, плаваючи в провербії річці. Але я знав, де вони були, і знав, що Арделія знову встигла зробити своє. Я знав, що їх знайдуть усіх трьох. Пізніше того ж дня так і сталося. Я врятував Тензі Павер і себе, але це мені не додало багато втіхи. Стаття про заступника Пауера була довша. Вона розміщувалася на другій сторінці, бо Павера знайшли мертвим у понеділок по обіді. Про його смерть писали у вівторок, але про причину її тільки сьогодні. Коли його знайшли, він лежав на кермі патрульної машини десь за милю від ферми Ордая. Те місце я добре знав, бо саме там, зазвичай, сходили з дороги в кукурудзу, прямуючи до Арделії. Я досить легко міг заповнити білі плями. Джон Павер був не з тих, у кого на підошвах може вирости мох. Тож він, певно, рушив до будинку Арделії відразу, як я поклав слухавку в тій будці колозаправки Тексако. Можливо, Павер спершу подзвонив дружині і наказав їй не випускати тензі з дому, поки він не зателефонує знову. Звісно, у газеті цього не було, але закладаюся, що він так і зробив. Коли Пауер дістався туди, Арделія мусила якось дізнатися, що я її виказав і що гру закінчено. Тож вона вбила його. Вона! Вона стисла його в смертельних обіймах, так само, як і містера Левіна. Як я й сказав їй, кора на ньому була дуже груба, але вона тверда і на клені, та якщо загнати трубку на потрібну глибину, то із нього можна добути сік. Гадаю, що вона загнала свою достатньо глибоко. Коли він помер, Арделія, певно, відвела його машину до того місця, де її знайшли. Хоч тією дорогою Гарсон Роуд у ті часи майже ніхто не їздив, усе одно на це потрібна була неабияка хоробрість. Але що їй ще було робити? Зателефонувати до поліційної дільниці і сказати, що в Джона Пауера стався серцевий напад, поки він із нею балакав? Це б викликало величезну купу запитань якраз у той час, коли їй хотілося, щоб про неї думали якомога менше. Розумієте, навіть Норм Бімен захотів би дізнатися, чого це Джон Пауер, і з таким поспіхом рвонув поговорити з міською бібліотекаркою. Тож Арделія відвезла його по Гарсон Роуд аж до ферми Ордея, завела машину в канаву, а тоді пішла додому тим шляхом, що ним завжди ходив я через кукурудзу. Дейв перевів погляд із Сема на Наомі, а тоді знову на Сема. Закладаюся, що знаю, що вона робила далі. Арделія почала шукати мене. Я не маю на увазі, що вона скочила в машину і почала їздити вулицями Джанкшн-Сіті, зазираючи до моїх звичних лігов. Їй цього не треба було. За ті роки Арделія раз за разом або сама з'являлася коло мене, коли я був їй потрібен, або посилала когось із дітей зі згорнутою запискою в руках. Чи я сидів на купі коробок позаду перукарні, чи рибалив у струмку, чи лежав п'яний за товарною станцією, вона знала, де мене шукати був один з її талантів. Але цього разу, коли Арделія найбільше хотіла мене знайти, у неї нічого не вийшло, і мені здається, що я знаю причину. Я казав вам, що не заснув і навіть не зумлів після того, як дзвонив у поліцію. Це більше скидалося на кому або смерть. А коли Арделія наставила на мене те своє третє око, чи чим там вона шукала, то воно мене не побачило». Не знаю, скільки разів за ті день і ніч її око могло дивитися прямо на місце, де я лежав, і не хочу знати. Знаю тільки, що коли б вона мене знайшла, то до мене не прийшла би жодна дитина із запискою. Натомість вона прийшла б сама. І я навіть не уявляю, щоб Арделія зробила зі мною за те, що я втрутився отак у її плани. Вона, певно, все одно знайшла б мене, якби мала більше часу. Але його якраз було обмаль. Арделія вже все підготувала. До того ж вона швидко втрачала енергію. Наближалася пора її сну, і вона не могла гаяти час на мої пошуки. Крім того, Арделія певно подумала, що ще матиме таку нагоду в майбутньому. І зараз це майбутнє настало. Не розумію, про що.